Bona tarda a tots i totes, benvinguts a l'entrega de premis juvenils de Treballs de Recerca de Batxillerat, que en aquest cas com a, com a segon any es entregarà el Premi Albert Comte, Treballs de Recerca d'Humanitats i Ciències Socials i també el Premi Josep Maria Albrez, de Treballs de Recerca de Medi Ambient i Natura, eh? convocatòria i organització dels Premis de de i de l'Institut d'Estudis Empordanesos, amb la col·laboració de l'Institut Ramon Montaner de Figueres i l'Ajuntament de Figueres. En principi l'acte constarà primer els parlaments de la senyora Teresa Conta, filla d'Albert de Conta, del senyor Pere Gifre, president de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Llavors es llegirà l'acte dels premis a Albert Conta, es s'entregaràn els premis. Llavors donarem a paraula el senyor Francesc Canet, director de l'Institut Ramon Montaner. Donarem la paraula al president de l'IEDM, el senyor Llorenç Pasqua, i llegirem l'acte de, de la concessió dels premis i tancarà aquest acte l'alcaldessa, la senyora Marta Felip. Doncs bé, comencem. Donem la paraula primer a la senyora Teresa Comte, la filla de, del senyor Albert Comte. Bona tarda, eh, vull agrair a l'Ajuntament de Figueres i a l'Institut d'Estudis Empordanesos eh, l'haver-me convidat a aquest acte, estic encantada de compartir taula amb el representant de l'IA Eden, una entitat eh, bàsica en la defensa del territori i sé que estic aquí perquè aquest any eh, doncs, bueno, el meu pare va morir, eh? ell que és volgut estar aquí, de fet l'any passat no va poder ser-hi i va redactar un petit discurs que va llegir la meva cosina, l'Helena Comte. Per tant, aquest any jo intentaré una mica transmetre eh, el que penso o he, o he volgut interpretar que ell eh, voldria dir. Crec que aquests premis, i això hm, ho dic recordant les llargues converses que teníem amb el pare... Eh, són almenys contenen dos grans referents per a eh, ell en primer lloc eh, són una mostra de, del respecte i de l'estima i de, de l'efecte recíproc entre ell i l'Institut d'Estudis Empordanesos, ell sempre en parlava de que era important que una entitat aquí a l'Empordà eh, rescateix d'un oblit quasi segur aquells trets, aquells fets que en definitiva ens donen a nosaltres o ens fan entendre per què l'Empordà és com és, quins són els nostres ancestres, quines són les nostres arrels i ens dona una perspectiva que moltes vegades en aquest món tan canviat, tan accelerat, ens pot ajudar a anar per la vida. D'altra banda, ell valorava molt l'esforç, crec que aquests premis també són una representació de l'esforç, sempre repetia i la meva cosina que està aquí us sap perquè de petita ho ha sentit com jo que era imprescindible l'esforç però també el lleure sempre deia una persona ha de, tenir, ha de saber dedicar esforç però també ha de tenir lleure i si no és una persona incomplerta jo penso que aquests premis són també una demostració de l'esforç eh, amb el sentit de que l'esforç és una imprescindible per posar-se un mateix unes fites Per tant, Vull felicitar a tots els que han concedit els premis, també vull felicitar aquells que no, no, no els han aconseguit però que s'hi han esforçat i espero que aquesta sigui la primera fita d'un camí molt llarg en el que ells puguin marcar les seves dreceres i la seva senda fins a arribar a Port. Gràcies, bona tarda. Donem la paraula al senyor Pere Gifre, president de l'Institut d'Estudis Empordanesos. El alcaldessa, regidors, representants de les institucions convocants, família d'Albert Comte, Teresa Comte, filla en neboda, jurats, alumnes, participants, famílies, professors, tutors. Avui es fa el lliurament dels premis d'Albert Comte, Álvarez i Comte, com resultat de la unificació en una mateixa convocatòria i en un mateix acte de lliurament d'aquests dos premis adreçats a estudiants de segon de batxillerat. És el segon any que es fa de manera conjunta. A mi em toc intervenir per presentar el premi a l'Albert i fer-ho d'una manera diferent a com s'ha fet els altres anys. Albert Comte mort aquest any, sempre havia participat en aquest acte d'una manera directa, com a president del jurat, després com el president honorari, però sempre era present en el moment del lliurament dels premis, quan aquí s'adreçava al final els premiats, a les famílies, a les autoritats i d'alguna manera ens feia una defensa de les humanitats i de les ciències socials, com una falta ens fa. És a més, més encorajava els assistents a persistir en l'estudi i en la recerca. Realment hauria estat interessant de poder recopilar aquestes intervencions que feia l'any passat no hi va poder ser present, però l'Helena que, que va recollir-ho ho va llegir i ho hem reproduït als anals de 2013. Aquesta és una mica la línia que tenia l'Albert Comte a l'hora d'adreçar-se als estudiants. Aquest any no hi és, però l'esperit de la convocatòria és exactament el mateix. El premi va ser instituït per honorar la trajectòria d'un professor d'institut, d'un professor de geografia i història que entenia que la feina educadora consistia en donar la metodologia i l'acompanyament als estudiants quan començaven en el món de la recerca. Era realment un professor d'institut que havia fet de la seva feina una demostració del que havia de ser la seva professió. Per ell anaven en el seu ofici recerca i ensenyament. En aquesta ocasió és diferent i ho hem de parlar de la seva absència. I començaré per explicar per què aquest premi porta el nom d'Albert Comte i qui ha estat Albert Comte. I per què l'Institut d'Estudis Empordanesos va decidir convocar aquest premi. I ho faig pensant en els joves estudiants per aportar arguments. Aquesta és una mica la feina que fem, els que ens dediquem a la docència. Hi ha tres aspectes que vull comentar. Primer, el nom de, del premi Albert Comte és merescut i és evident. El per com ha estat professor d'institut i des de l'Institut Ramon Montaner ho va ser-ho des de l'any 56. I des d'allà va incentivar els joves estudiants a iniciar-se en la recerca de la geografia, de la història i de la història de l'art. Ell, molt abans de que hi haguessin treballs de recerca, molt abans de la LOCSE, ens feia fer treballs de recerca a Col. Canet, tu em vas fer i jo també. I això, en el 2014, quan la incentivació va per altres bandes, és un mèrit evident. Es va avançar en això i en moltes altres coses el que ha estat després l'ensenyament de la geografia, de la història de l'art als instituts. El segon aspecte és que l'Albert Comte ha estat geògraf i historiador i ha exercit la professió des de la recerca i la investigació i des de la docència. Com a geògraf i com a historiador ha fet recerca, Fet que considerava consubstancial al seu ofici de professor de geografia i d'història. El 1963, després de llargs anys de treball, presentava la geografia de l'Alt Empordà, que era la seva tesi doctoral a Madrid. en aquest moment no es podien presentar lloc més. I aquesta tesi doctoral es publicava l'any següent, l'any 64. i d'això fa 50 anys. I aquesta geografia de l'Ada Empordà segueix sent el referent per tothom qui, en un moment o altre, ha analitzat temes de geografia empordanesa, fa 50 anys. I en tercer lloc, explicar per què l'Institut d'Estudis Empordanesos, i d'això ja fa anys, va decidir convocar aquests premis per incentivar la recerca en humanitats i ciències socials i en història. Era un moment de renovació de l'entitat, era un moment de canvi, era però també un moment en què s'havia de reivindicar el nom i les persones que havien fet possible, amb el seu treball desinteressat, que l'Institut d'Estudis Empordanesos hagués sorgit l'any 57, però sobretot, i en això hi jugo un paper clau a compte, que s'hagués mantingut com a referent empordanès de la història, la geografia i l'art. El nom, perquè a les coses se li de donar un nom, va ser acceptat per tothom Albert Comte era la persona que havia fet possible la continuïtat de l'entitat i a més era la persona que havia fet possible amb la seva feina any a any tenia cura de l'edició dels anals que l'entitat eh, es mantingués en moments molt difícil aquestes són les tres raons que em semblava que valia la pena explicar a més de tot plegat aquest any ha coincidit amb la mort d'Albert Comte Realment el per compte ha tingut una llarga vida, difícil en la seva infantesa, de treball, injusta en la seva etapa final, però plena en definitiva. En aquest acte públic com a president de l'Institut d'Estudis Empordanesos i en aquest saló de plens de l'Ajuntament, la casa de la ciutat de Figueres, on va viure, va ensenyar i va morir, vull donar a conèixer un darrer acte aquesta setmana sortit a la premsa que honora una vegada més a ell i a la seva família ha llegat la seva biblioteca a l'Institut d'Estudis Empordanesos. És una manera de fer partícip la ciutat i la comarca del que havia anat construint al llarg de la seva vida. L'estima pels llibres i per fer que segueixin sent útils és una demostració des d'aquest gest. Des d'aquí, dono les gràcies a la Teresa Comte i directament a l'Albert Comte per haver-ho fet possible. Caldesa, aquest gest mereix un reconeixement de la ciutat. Albert Comte ha estat un referent per figueres i per generacions d'estudiants. Ara és l'hora que la ciutat també li faci el seu reconeixement. L'Institut d'Estudis Empordanesos ho ha fet en vida en convocar aquests premis de recerca de batxillerat i en dedicar-li en el seu moment les primeres actes del primer congrés que estava destinat al paisatge empordanès i que aquests nois que han participat en la convocatòria trobaran a la bossa que els lliurarà tot seguit. Només em queda, per acabar, felicitar els que han presentat els seus treballs i a les famílies que han patit i que hi han participat activament. Per molts anys, a tots. Senyora, ara anem a continuació. Senyora Ana Maria Puig, a llegir la l'acte del jurat i l'entrega de premis. S'entregarà el premis la senyora Teresa Comte, el senyor Pere Gifre i l'alcaldessa. Té. Jo us faig una, un extracte de l'acte. Eh? Aquest acte es va reunir... Aquest el jurat del premis Albert Comte de l'Institut d'Estudis Empordanesos es va reunir el passat 25 de juny. Ha estat constituït per Rosa Maria Moret, Erika Serna i jo mateixa com a secretària de l'Institut i qui aixeca aquest acte a el primer any, doncs com hem dit que l'Albert Comte és absent, després de la seva mort el passat 25 de febrer en homenatge a qui donem aquests premis el qual fins, fins a últim moment havia estat presidint el Tribunal d'aquestes anteriors edicions el ja haurà reunit a la seu de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà Figueres després d'haver llegit i valorat tots els treballs presentats en els premis d'aquesta convocatòria que són els que us diré a continuació, ha decidit atorgar, en primer lloc, dos exècits, el treball primer de Maria Verdaguer, tot una vida dedicada a la defensa de la llengua catalana d'Isarn Viñas-Bassa. En aquest excèstit hem valorat el fet d'haver recuperar la figura d'aquesta persona que al costat del seu espós tant va fer per la recuperació del català a l'època franquista des de l'ensenyament. El primer dels excèstits ha estat per el treball viure per sobreviure, contravant i extraperlo a les muntanyes del Pirineus del 1939-1945 de Jaume Bolí. d'aquest treball molt ben documentat a partir dels expedients de fronteres que es troba a l'Arxiu Històric de Girona, el qual ens fa un retrat molt interessant dels extraparlistes, contrabandistes, passadors que operaven a les terres de frontera del nostre país. I finalment, eh, com a primer premi i per una unanimitat, el jurat ha atorgat el primer premi d'aquesta tretzena convocatòria dels Premis Albert Conta al treball titulat Parada i Fonda, Figueres 1875-1900 de Mar Isern Pujol, Val dir doncs, que d'aquest treball el que hem fet ha estat valorar la seva correcta i molt acurada presentació l'esforç que ha fet en el cuidat de les fonts bibliogràfiques i de Maroteca de l'època i per oferir una visió molt particular de la vida de la ciutat de Figueres en aquest període tan ben acotat. Bé, i així doncs es tanca l'acte que s'assigna a data. Eh? Molt, bé. molt bé, moltes gràcies. Ara anem a, a l'entrega del, del premi Josep Maria Álvarez de Treballs de Recerca de Medi Ambient i Natura. Donem la paraula primer al senyor Francesc Canec, director de l'Institut Ramon Montaner de Figueres. Aquest any fan 175 aniversari. Gràcies pel recordatori, senyora alcaldessa, residors, institucions convocants i assistents i premiats i els que heu participat la primera cosa que us de dir és que per mi és una satisfacció mm, des de molts punts de vista no per ser el director de l'institut on varen treballar tant el senyor Albert Comte com ha recordat en Pere Gifra que el havíem tingut tots de professor com també el senyor Álvarez per tant com a director de l'institut on van treballar tots dos, molt content que estiguin premiats d'aquesta manera és a dir, o traguen un premi que porten el seu nom i també amb la condició d'haver estat alumna de tots dos tant del senyor Albert Comte com del senyor Álvarez Pel senyor Álvarez petita semblança no tan profunda com la que ha fet Pere Gifra excel·lent del senyor Albert Comte que havia estat el nostre professor però algunes vegades també el nostre amic fins i perquè era una persona molt propera del senyor Álvarez, clar, els que no el coneixeu o no l'havíeu conegut si us dic que era en puritus, doncs alguns sí que us en recordareu però la majoria no És clar quan es podia fumar als instituts i a les aules també, el senyor Álvarez prim, escardalenc i amb un pur que mai estava encès però que sempre estava als llavis li va quedar inevitablement en puritus i d'aquesta manera el coneixíem. Ell sabia que li dèiem però era tan bon home que no s'enfadava en absolut. Era irònic, seriós però riallé a la vegada encara que sembli estrany. El personatge per nosaltres va ser entranyable. De la seva biografia 4 o cinc dades. És una persona que gairebé hauríem de dir que la biografia rimava amb geografia en el seu cas, encara que no era el seu la geografia. Va néixer a Palamós el 1907, va morir el 1991 Figueres amb 84 anys. Va fer el batxillerat prova a Reus a l'any 25, es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, per tant Barcelona. Va començar de professor d'universitat ajudant, però va acabar igual que el Sr. Albert Comte, com un professor d'institut, i com que en aquella època hi havia pocs instituts a la ciutat o a les ciutats, el professor d'institut tenien un prestigi i una incidència que probablement avui doncs no, no tinguem. No? Però en qualsevol cas, tant un com l'altre, sí que varen ser d'aquestes persones que el van tenir pels seus mèrits i per la situació que, que hi havia. De fet, el senyor Albrecht va ser, a part d'un excel·lentíssim professor de ciències naturals, va ser secretari gairebé per perquè de fet molts l'hem conegut per professor, però a la vegada secretari, per tant, mostra també d'una implicació extraordinària en la, en la institució. De la metodologia, què recordem? Home, precisament, l'Institut d'Estudis Emportonesos, en els anals de l'any 2013, ha publicat un, un extraordinari retrat, si em permeteu l'expressió, del senyor Vallès, Joan Vallès Xirau, que jo crec que és això, un retrat perfecte de com treballava el senyor Álvarez. Senyor Álvarez, volia reivindicar jo que és fill educatiu d'un moment de la història de Catalunya molt renovador pedagògicament. Jo diria que gairebé sempre Catalunya ha estat al capdavant de la renovació pedagògica, però als anys 30, en què ella estudiava, en aquella Generalitat Republicana, doncs potser més que en altres perquè era molt difícil fer-ho. I el massa de les idees que pogués tenir després com a persona, com a ciutadà, ell és fill d'aquell moviment de renovació pedagògica que tenia molt clar que la teoria sense la pràctica no servia absolutament de res. Però això em permeto recordar uns quadros intrets de la seva personalitat. En un cas, doncs hauríem de dir que ell sempre havia dit i es reflectés molt bé en aquest article que estic esmentant, que hi havia tres pilars que no es podien separar mai en una classe de ciències naturals i també a fora i mirar-se al món. és d'una perspectiva doncs, de medi ambient o natura que diríem avui: la teoria, el laboratori i el camp. Les seves classes, jo les recordo, evidentment una impecable teoria, ...aprenies els apunts, pràcticament els dictava... ...però a que em maravellava, perquè jo era un desastre... ...a més a més fent dibuixos, era que sempre et feia dibuixar... ...ell considerava que dibuixant aprenies el que estudiaves... ...per tant els apunts, si no tenien els dibuixos ben fets... ...havies begut oli gaire bé... ...tot i que era molt amable a de puntuar, però... ...havies de dibuixar molt bé... ...i la tercera cosa era que les classes havien de ser... ...amenes, divertides... ...ell deia que un professor que et feia adormir... ...o t'avorria no era un bon professor per tant són coses que haver estat alumne i llegint els que han estat crec que les podem dir amb tota claredat era un amant de l'observació extraordinària de fet s'explica doncs, molt bé en els anals doncs, aquella excursió de l'any 33 doncs, que va fer i d'aquella excursió i que suposo que li va ser parell molt important em quedo un text amb el que volia acabar aquesta petita intervenció perquè si en Pere ha explicat magníficament bé la modernitat del senyor Comte en molts aspectes a part d'altres virtuts que ja s'han explicat, també la volia reivindicar el senyor Álvarez, perquè ara seria molt fàcil dir que tots fem les classes pràctiques, que entenem que cap assignatura, cap matèria, es pot fer sense l'observació de la realitat, sense sortir de l'aula, de l'institut, de les escoles, però no era tan fàcil quan ell, quan ell ho va fer. I aquest text, en castellà, evidentment, perquè així és com el va escriure, diu això, deia això el senyor Álvarez, en ciencias naturales tienen las excursiones un valor primordial, pues ponen al niño en directo contacto con la naturaleza, y esto va aguzando su sensibilidad, va labrando en sus entrañas al hombre capaz de reaccionar ante lo bello, pero yo entiendo que tratándose de alumnos del bachillerato no deben limitarse jamás los fines de la excursión a uno solo, por ejemplo, geológico, botánico, etcétera Es que por ventura, en nuestro caso, al pasar por los bruxes, Y habiendo oído tantas veces este nombre, estamos con la obligación moral de recordarles lo que ocurrió el 6 de junio de 1808 y añadirles cuatro nociones de erosión ante el majestuoso Montserrat. De no hacerlo, cometeríamos el grave error de volver como antaño a considerar separadas por barreras infranqueables las asignaturas. Mes modernidad, imposible y exoté fina més de mig segle. Gràcies als premiats i els que heu participat, i a vosaltres. Donem ara la paraula al president de l'IEDE el senyor Llorenç Pasqua. Bé, per part meva seré molt breu. Són unes paraules, o una, una petita reflexió dirigida precisament als participants en aquests premis, que són realment els protagonistes. I dona goig perquè aquí n'hi ha molts. Per tant, eh, els que vàrem conèixer l'Albert Comte o a Josep Maria Álvarez i que per edat els vàrem poder tenir de professors, ens ha quedat d'ells un record físic. Recordem el seu aspecte, el seu terrenar. Ens seria fàcil, ara i suposo que també d'aquí a molts anys, reconèixer la seva veu entre moltes altres, o la seva figura si els veiéssim de lluny i d'esquenes anant pel carrer. En canvi, els estudiants que heu participat en els premis que porten el seu nom, la majoria només en teniu d'ells alguna petita referència, o haureu pogut llegir alguna de les seves obres, especialment en el cas de l'Albert Comte, que va ser més prolífic. Els que els vàrem tenir de professors, a més d'aquest record físic, Ara tenim la certesa que aquestes persones, a través del seu ensenyament, estaven deixant un pòsit que ens ha estat molt útil en la nostra vida. Ho reconeixem i amb aquests premis que porten els seus noms, els hi ho agraïm i intentem perpetuar el seu record. Aquesta, però, és una pràctica habitual. Trobaríem molts premis que serveixen de memorial a persones que per una raó o altra s'han fet estimar. I així probablement passarà que quan vosaltres hagueu sumat a la vostra edat actual 30 o 40 anys més, voldreu fer un reconeixement als vostres millors professors i potser fareu això mateix, és a dir, donar el seu nom a uns premis. Però, de fet, no cal esperar 30 o 40 anys per a donar se i reconèixer, encara que només sigui interiorment, que aquests bons professors ja existeixen i els teniu entre vosaltres. Si voleu, podeu provar de fer mentalment i establir la classificació del millor professor. Però això té un risc. Ens falla el factor temps. Per què un pòsit acabi sedimentant? O per què una llavor doni fruit? S'ha d'esperar el temps necessari. No pot passar ni abans ni després del moment precís. En conseqüència, fer previsions en molt llarg termini no sol portar lloc i és una pèrdua de temps i d'energia. En canvi, sí que es pot actuar en el present. La fórmula és clara i segur que teniu les condicions per aplicar-la. Sigueu ara els millors alumnes dels vostres professors i l'efecte és del tot previsible. Ells esdevindran, ja ara, els millors professors de la vostra vida. Des de l'IAED ens salvem l'Empordà, volem agrair la vostra participació i felicitar els guanyadors. Moltes gràcies a tots i us desitgem que gaudiu dels professors que teniu. La majoria fan la seva feina amb passió i això és la base perquè ells i vosaltres us acosteu a la felicitat a partir del coneixement. Moltes gràcies. Bé, i ara com a també membre del jurat m'ha tocat a mi llegir l'acte de concessió dels Premis Juvenils Josep Maria Álvarez. Cal dir que la qualitat d'aquest any ha sigut verdaderament espectacular. Reunits a la seu de la l'IAEDEM el dia 18 de juny de, a les 19 hores, els membres del jurat qualificador dels Premis Juvenils Josep Maria Alvarez, de Medi Mediambient i Natura, el senyors Santiago Mosquera, Joaquim Bruquera, Xavi Bezcaíno, i Mònica Pepa procedeixen a valorar els treballs representats en guany corresponents a la convocatòria dels premis del curs 2013-2014. El senyor Pere Giró, com a representant de l'Ajuntament de Figueres, no ha pogut estar present però ha deixat les seves valoracions. La IEDM i l'Ajuntament de Figueres convoquen els premis Josep Maria Álvarez per remarcar la figura d'aquest pedagog que ha despertat moltes inquietuds científiques i culturals a diverses generacions d'alumnes figuerencs i empordanesos. Tanmateix, els premis pretenen ser un estímul cap a la recerca en el món de la natura per part dels joves. L'Institut Ramon Muntaner també hi col·labora en ser el marc on la Mèrit Professor va realitzar la seva lloable tasca educativa. A partir de la passada convocatòria es va unificar les bases dels premis de Recerca de Medi Ambient i Natura, Josep Maria Álvarez amb els del Premis de Recerca Humanitats i Ciències Socials, Albert Conte, organitzats per l'Institut d'Estudis empordanesos. Van quedar establerts tant pels Premis d'Humanitats com pels Premis del Medi Ambient i Natura un primer premi i dos exècits per alumnes de primer i segon curs de batxillerat. El nombre de treballs presentats a la convocatòria actual és de 10. A la valoració s'ha tingut en compte l'estructura dels treballs, els objectius, la metodologia, la claretat dels resultats i interpretació, l'interès social i o científic, la feina feta durant la realització de la part pràctica i la bona conversió dels arguments així doncs, un cop examinats aquests treballs, el jurat ha otorgat els següents premis abans de tot, hi ha un present en els que no han sigut els tres hi ha un, hi ha un present de l'Institut d'Estudis empordanesos pels que no han tingut el premi sin casos els aniré i entregaran els premis el senyor Francesc Canet el senyor Llorenç i, i l'alcaldessa la Marta Felip no són els premiats eh? són els, els finalistes que diríem Primer, el que no agrada s'expulsa repinyaires nocturns de l'Institut Alexandra de Lofeu, Elia Cabello, Pelaí. Finalista també, anàlisi sociocultural i de regeneració vegetal dels incendis forestals a l'Alt Empordà, de l'Institut Oliva Gran, Arnau Paral-Gifra. Finalista també, utilització de les papallones com a bioindicadors de la regeneració del, del massís del Montgrí i després de l'incendi del 26 de setembre del 2004. Maristes de Girona, Maria Pérez Pérez. Finalista, nivell de nitrats en fons i pous... ...dels voltants de Figueres... ...de l'Institut Sandrasos... ...Daniel Rius Carreras. Finalista, evolució de la pesca al Cap de Creus... ...de l'Institut Camp Norfeu de Roses... Maria Lourdes Salís Donjo perdó m'he equivocat jo un moment, evolució de la pesca no hi és? Bé. doncs li, li, li farem arribar el següent, Can Cabot Llum per un poble de l'Institut Oliva Gran Pau Vial Serrat Finalista, el Castell de Sant Ferran de Figueres, usos turístics i propostes de futur, Institut Ramon Montaner, Mar de Costa Guzmán. I ara els premiats, Premis Especials, en segon, en segon lloc, Estudi Ornitològic de l'Estany de Vilahut i Rodolies realitzat per David Ibáñez Rodríguez. Primer premi especial, la duresa de l'aigua de la Muga, realitzat per l'Eva Espigolet Ribes. I el primer premi, la neteja de les nostres mans, realitzat per en Zonel Pintós Berger. Molt bé. Molt bé, i tanca l'acte la il·lustríssima alcaldessa, la senyora Marta Felip eh, abans de marxar després eh, farem una foto de conjunt molt bona tarda, regidors, regidores, director de l'Institut d'Estudis Empordanesos, senyor Pere Gifres, senyor Llorenç Pasqua, president de l'IA Eden, director de l'Institut Ramon Montaner de Figueres, senyor Francesc Canet, amics, famílies de tots aquests joves de segon de batxillerat que han estat premiats en aquests premis que en guany celebren la seva dotzena edició, en cas de en el cas dels Premis Albert Conte i també els Premis Josep Maria Alvarez, que per segon any consecutiu ho fem de manera unificada. Ens agrada des de l'Ajuntament, en primer lloc, compartir i sumar el que és l'homenatge o la, el, el fet honorífic de premiar, recompensar aquell esforç, aquell talent que durant tot l'any té lloc a la ciutat i en, i en els seus instituts de de secundària, per això juntem esforços, per això en juntem Ajuntament Institut d'Estudis Empordanesos instituts i a Eden, perquè no són compartiments estancs sinó que són vasos comunicants els que eh, permeten compartir tot aquest talent tot aquest coneixement tota aquesta experiència, i tota aquesta recerca a la ciutat una ciutat eh, recull el que sembra i realment només avui eh, en els parlaments successius que hi han hagut, ha hagut s'ha fet esment a Albert Comte s'ha fet esmena Josep Maria Álvarez i eh, també en aquesta sala de plens en, durant l'any homenatgem eh, experiències educatives Josep Pallac, pedagogs pedagog Josep Maria Álvarez professors, Albert Comte historiador també, geògraf i Josep Pallac eh, tots coneguts, tots eh, reconeguts i coneguts eh, arreu del món per les seves aptituds i capacitats pedagògiques. Tot aquest pòsit en aquesta ciutat, tot aquest patrimoni intel·lectual, aquell llegat intel·lectual que ha han anat deixant a la ciutat, crec que pot anar tenint reflexe i si més no des de l'Ajuntament des de l'Institut d'Estudis Empordanesos volem fer per viure la seva memòria en aquests reconeixements i en aquests premis que seguirem realitzant any rere any, de manera que així s'incentiva també els treballs i la recerca per part de dels alumnes del, dels diferents instituts i així tenen la seva recompensa. Segur que tindrem moltes properes edicions i moltíssimes felicitats als premiats i espero que la vida us segueixi recompensant per al vostre esforç. Que tingueu bona tarda i bon estiu ja.